Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szóval sziasztok, a tizenkettedik. Ez most az a hivatalos címe, hogy ez a tucat adás? Senki nem írt be jobbat helyette. Ha? Egy tucat. De azért kiemelkedik a többi közül, és nem lehet úgy mondani, hogy ez egy tucat adás. És már előre szerencsétlen volt, de ugye on nem tartogatunk ilyeneket, már egy fél órája próbálnak engem beizmozni a közös Aha. Így megy ez. Jó van, hírek? Ezt már ne nem Na mindegy. Szóval megvan a Kindle Fire nevű történetnek a következő két lépcsője, a dokumentumot csak egyet raktam, de már kettő is van. Az egyik, hogy megjelennek rá DC-s képregények, és ezzel ennek a Nu viszont nem és ebből ugye, akkor a botrány lett, meg annyira felháborodott ezen a Barnes Nobel, akinek a Nuka a saját egyébként tekintől előtt megjelent tablet formátumú elolvasója, hogy ki is adta az uk hogy le kell szedni akkor a polcokról mindenféle dc és képregényeket, és akkor itt ő felégetett földet, meg, meg elutasított olvasókat szeretne látni a poltba, és vegyenek inkább más típusú képregényeket, és egyébként is rohadjon meg a DC ott, ahol van. Egyébként ezek után néztem, és ez a száz képregény, amiről szó van, amit exkluzív módon megkapott erre az évre a Amazon Kindle. Ezek mind ilyen gyűjtemények, ilyen trade paperback gyűjtemények, tehát nem ilyen egyedi számok. Uh -huh. Hát és amit az ember igazából venne. Pontosan ez az, amit könyvesboltba is vennél, vagy online szívesen, tehát ez nem a fanatikusoknak, akik havonta meg heti rendszerességet gyűjtögetik a dolgok, hanem pont azok a darabok, ami ideális lenne egy ilyen könyvesboltban. És aminek én is már sokszor beúrottam és megvásároltam. Elég jó dolgok vannak itt a listán. Egyébként a Dark Knight Night Returns az tök jó, a, a Sandman az az Pazar, Why the Last Man, V For Vendetta, tehát egy csomó tök jó olyan dolog, amiről mi is beszélhetünk, hogyha mondjuk valamikor elolvasnánk őket újra. Aha. Ö, megint szokás szerint a vásárlók járnak rosszul ebben a helyzetben, de ennek már van egy ilyen szép hagyománya. Aha. A, a másik pedig, ami a kindolos, hogy egy ilyen rendes, tisztességes szabadalma, ami troll cég, ami felvásárolja szabadalmakat, majd, majd azzal bepereli azokat, akik próbálnak valamit innoválni a területen. Az megtalálta magának a Kindle-t is, meg az Amazon-t is, és hát még kincsincsen ugye a készülék, a november 15 talán, amikor meg fog jelenni, uh -huh. de ők már jelentkeztek, hogy az újjal érintőképpen nyomján való kattintás, illetve a mindjárt mondom, mi volt a másik, a naptárak megjelentése érintőképpen nyújtni mi szabadájam, sérti, ugye lesz szíves pengetni az Amazon, mert egyébként baj lesz. És mm, vannak folyamatban... Nem mondd csak. És vannak egyébként folyamatban levő pereik, tehát mondjuk az Apple-t, meg a Research in motion a BlackBerry gyártaját is beperelte ez a banda, és mind a kettő cikk kivárása játszik egyébként egyelőre, úgyhogy valószínűleg az Amazon sem fog elsőre fizetni. Aztán meglágy. Ezek a, mint a, a, a lakógyűlésen is van mindig egy ember, aki mindent akár beledöglik, de akkor is mindent megpróbál beperelni és elintézni, vagy ők teljesen hisznek abban, hogy ebben meg lehet élni? Tehát, hogy nagy, cégek, nagy cégeket kis innovációs fejlesztésekkel perelgetni és húsz év múlva megnyerni a pert? Szerintem így peren kívül nagyon sokszor megállapodnak ezek Aha. a nagy cégek, tehát így kifizetik ezeket, hogy ne piszkálják őket, és akkor mindenki jó járt. Aha. Elég kényelmetlen tud lenni mondjuk, egy ilyen kis cég. Uh, a mi láttam erről az ügyről, az azt mondta, hogy a a Szent a, ezeknek a szabadalmi cégeknek az a 610 akárhány millió dollár, amit egyszer SZMT másikről beszedné BlackBerry-vel kapcsolatos üzenetkezelési szabadalom után. Tehát ennek mondjuk a töredékből is boldog azért egy ember. Abszolút. Igen, én is boldog lennék. <gül> <gül> Oké, okay, most egy bagarat tettél a felembe Jó, van, akkor mondom én a következő hírt. Én vagyok itt a Csiklit specialista a, a podcaston Megint egy ilyen hírt találtam, szintén a Guardianbe. És egyébként most egy nagyon jó cikket uh -huh. találtam, ez arról szó, hogy milyen rettenetesen jó piacot adott a, a, az e-book, formátum ezeknek a romantikus regényeknek. Ez most egyébként a csiklittel szemben, nem, nem ez a, a modern, ilyen rajzolt borítós Csiklit megoldása, hanem ez a, ezek a hagyományos régi romantikus regények, amiben ilyen izé, lovak vannak, meg <gül> szörtelemmel melkasú férfiak, meg, meg, meg ilyen nagyon béna fotó beállítások a borítón. És, és ezt ciki olvasni, tehát itt még szerintem aki olvassa is, így felismeri, hogy nem biztos, hogy ezt meg akarja mutatni a metrón, vagy ahol éppen olvassa. És ezért ideális ilyen e-book formátumban vásárolni ilyet. És még az volt az érdekes dolog ebben a cikben, hogy azt írták, hogy, hogy ezt egyébként úgy szokták fogyasztani az olvasók, hogy azonnal, hogy befejezték a könyvet, rögtön veszik a következőt. Tehát ez egy ilyen folyamatos lifestyle-olvasás, hogy mindig, mindig olvasóval, valami romantikusat. Aha. Az olyan, mint uh, idehaza volt egy nagy, nagy piac volt a Szívhang Romána Júlia című könyveknek. És most meg az, az antikváriumoknál vannak ezek a nénik, akik uh, viszik a kis cekkerben az elolvasottat, amit visszavesnek, mit uh, tudom én, 50 forintért, és 100 forintért veheted az újat. De igazából én csak azt nem tudom, hogy hogyan tudod fejbe tartani, hogy nem. az adott címet már olvastad de vagy sem? Mi, nem, hát ezt, ezt papíron vezetik, tehát Aha. ez nem. nem. Egy de egyébként egy lehetséges, életlen. hogy egy idő után nem is számít. <gül> Lehet. És egyébként nem égő olvasni? Szerintem azt nem. De egyébként én gondolkodtam is a múltkori adásba, tehát így nagyon sokat nevetgéltünk a... Hogy hívják? Fejős Éván? Fejős Éván? És természetesen, hogy jöttem ki vidám fejjel a rögzítésről, ott, ott volt a kanapén, a feleségem új Fejős Éva könyvet olvasva, Úgyhogy lehet, hogy bajba kerülök, még gondolkodtam, hogy valahogy még ebből vissza lehet hozni ezt a dolgot, de, de ez egy népszerű, népszerű formája az irodalomnak, és szerintem jó, hogy ilyen is van. Több meg mit tudom én mi elfogadjuk őket, semmi baj, amíg otthon olvassák, és nem pedig az András talboában Meg még annyit tennék hozzá ez a témához, ugye beszéltünk róla, hogy, hogy reklámozni szokták a metróba ezeket a könyveket, meg ezeket az írónőket, és rájöttem, hogy nekem sokkal jobban tetszik, aki most van a metróba kiplakátozva ez a hogy hívják a másikat? Jaj, jaj, jaj tudom, tudom, tudom, de uh, a szöveg, vas amit most... Vasvirág? Vas igen. Igen, igen, sokkal attraktívabb a plakáton, szóval én, én Egyéb... inkább akkor azt választanám. De csak azért, mert a többet, dolgoztak többet dolgoztak rajta. Többet Érdemes megnézni. Egyébként az a szöveg, az mostanában találkoztam vele a metrón annak a... Annak a... Fú, nem tudom, mi a regény címe, ja, de Krasnaya Moszkva ez a regény címe, és, és valami hihetetlenül megrázó a könyvajánló, ami ha, úgy, igen, hát a fotója mellett van. Azt hiszem, hogy, hogy a világ egyik, vagy a Föld legnagyobb városában, ahol Práda helyett, vagy Prá Pravda helyett a Práda menő és a, a, a múlt mit tudom, üvegsziránkain és a, és a jövő neonfények között valami katasztrófa volt, igen. Még Na a szerenet törvényét se vagy valami. Mondod, ebben van egy ilyen egy Geszti Péter, Máté Péter duett <tos> Ádám, gyorsan itt vágjunk bele a következő híredbe. Hát akkor térjünk vissza a nagymelű csúnya brit nőkre. Akarom mondani, <tos> uh, nagy balhé van a British Fantasy Society-ben. Mert kiosztották a legjobb regénydíját, amit egy az előbb említett paraméterekkel bíró hölgy kapott meg. Majd nagyon gyorsan visszavonták, mert kiderült, hogy a társaság elnökének a barátnője, szeretője, élettársa. A rossz nyelvi déli szerint természetesen szeretője, de hát a déli is ismerjük. És ahogy néztem a ma a Twitter t az ez még mindig zajlik, de legalábbis a balheznek, vagy a British Fantasy akkor most meg kellene újulnia, meg, meg elnézést kellett kérni. Egyébként maga az elnök az azt mondta, hogy ő hát debben ebben a választási részben ebben nem vett részt. A szavazatgyűjtésben igen, számlálásban nem. A csaj pedig nem a díjra, mert unta a balhét. De ez még bármi lehet. És milyen a könyv? Milyen könyv? <laughs> Demon dance. <laughs> Demon egy... Horror regény, biztos igen. rend. Remek. Már egyébként nem tűnik egy rossz uh, díjnek, tehát én érdekes emberek is megkapták már, mint a mint például Terry az igen, igen. a Teri idén, a A korábban itt a Stephen King. Igen. Hát kérdés, hogy melyik könyvért kapta? Mert mondjuk Terry Pratchett, az nagyjából hozzá a szintet, legalábbis amit olvastam tőle. Na, az jó sztori, ez tetszett. Következő hír, és az Ádámé. És igen, azt pedig a Boeing boeing találtam, ahol ahol nagyon ritka a jó könyvesír, mert többnyire arra van szó, hogy Kori vagy a haveréginak könyveit dicséri, de vagy elmagyarázza, most... hogy ő, ő miért adja ingyen a könyvét. Igen, ezt is időnként megszoktam. én átlag két itten olvasom tőle. Elindult a The Encyclopedia of Science Fiction című weboldal. Az előző kettő verziójának a ennek a dolognak, ennek az, ha minden igaz még printben volt, most viszont csak online jelent meg ez a dolog, és lehet is uh, böngészni most már a sf on van például Magyarország is szócikkében, én most ezt nyitottam meg magamnak, nagyon hosszú, vagy nem tudom én, 30 ezer leütés biztos, hogy van igaz, hogy uh, viszonylag hamar véget ér a szócikkit, 80-as még ír dolgokat, meg van benne Nemere is meg Lőrince László nem. Mm, de de hát a kortters írók azok úgy általában hiányoznak belőle. Viszont nagyon jó olyan um, bölcsész dolgozatot lehet belőle írni, vagy fel lehet hozzá használni, mert Besenyei György, Tariménes utazása című. Azt képvis Száján Szíkségnek művével kezdődik, tehát az ókori görögzés is benne van. <gül> én, én egyébként, amikor ráklikeltem, itt a linkre, akkor éppen a Swamp Thing nevű figura volt a kiemelt szócikk ebből és még olvastam, amit írtak róla, mert pont az az egyik kedvenc ilyen képregény karakterem, és eg egészen jól le van írva, ilyen Wikipedia szinten a dolog, de azon elkezdtem gondolkodni, hogy most ez miért jobb, hogy ezt itt olvasom, és nem ugyanezt a wikipédián. Um, nekem van egy tippem erre, hogy a, a wikipédia az egy ilyen nagyon furcsa szervezet, nagyon furcsa bürokráciát épített fel, és uh, teljes szívvel nem bízok abban, hogy nem fullosan mainstream témák, meg fullosan mainstream szócikek meg tudnak maradni wikipedia n Tehát időnként azért van olyan, hogy egy szerkesztő úgy dönt, hogy neki most itt törölhetnék javán és elkezd leszedni azokat a dolgokat, amiket nem ismer. Aha. Mit tudom én, 80-as évekből így cracker csoportom, meg hasonlók, meg ilyen, ilyen kiberkultúris dolgok szoktak eltűnni időnként. Aha. Hát igen, ez konkrétan így a Swamp Thing témáról volt, hogy kb. ugyanaz volt a tartalom, mint a Wikipédián, de egyébként így eléggé friss, mert a, a, beszéltünk egy korábbi podcastban így a, a DC kiadónak az új a, sorozatáról, hogy most akkor ezeket a képregényeket újra kezdik az egyes számtól, és akkor ez, ez, ez a vonal is benne volt a Swamp úgyhogy jó ez. Következő. Szerintem is izgalmas visszanézni, de következő az már nem én vagyok. Az én vagyok, Gabi. És az, azért választottam ezt a hírt, ez a, arról szól, hogy Roberto Saviano, olasz író és újságíró kapott díjat, méghozzá ezt az a Penn Pinter, Harald Pinter után kapott, bátorság díjat kapott, mert hogy maffiáról írt egy könyvet, ez magyarul is megjelent, de valószínűleg így hangzik eredetiben is, hogy Gomorra, vagy a ról írt. És, és ami ott megjelent, azóta rejtőzködő életet ér az író, illetve állandó rendőri felügyelet alatt van, és, ö, és ezért gyakorlatilag bátorságdíjat kapott. És aztán ezt csak azért vettem elő, mert olyan érdekes vagy, vagy értékesnek tűnt számomra az, hogy még mind a mai napig lehet ö, Könyvel, ilyen nagy bajt kavarni, vagy akár... De ez egyébként regény, terni... vagy valamilyen dokumentum? Ö, hát én dokumentumregénynek tűnt számomra, tehát ö, teljesen ö, re realista hátteret fest, de azt hiszem, hogy van valami fiktív története is. Hmm. Hát csak ah, az azt, hogy következő könyvének meg így a, a arabokat magára haragítani, és akkor... Hát, hogy a rendőri védőfelügyeletről ír, hogy rántja le a leple. Anna azért lenne. A korrupt rendőrökről, igen, igen, tehát van a két, van a, van a bátorságnak határa, de. De szintén szóval, ha bár én meglehetősen immunis vagyok a maffiás regények és filmek iránt. Tudom, tudom, de ez csak is a pacifizmusomból vagy valami, vagy a gyenge, gyengeségemből fakad, de, de ez úgy meghatott, hogy valaki így erre felteszi az életét, vagy... Egyszerűen majd eljönnek, és adnak neked valami olvasni valót. Uh, Izét olvast egyébként Jake Adelstein, Adelstein, Nek a Tokyo vice -át. Nekem azt ajánlották, sosem volt rá eddig időm. Ő meg uh, Japánban egy ilyen feltáró fickó, uh -huh. amerikai. Meg időnként abban ügyvédei tölik meg úgy szerűen hogy akkor ezt most így kéne feszegetni. Legutoljára is egy ilyen hírja, hogy akkor megint ügyvédet keres. Ez különös, hogy az ügyvédei hullanak, de ő egész jól bírja. Egyébként, olyan emlékszem, hogy a Rasdira is kimondták a fatvát, amikor már nem is tudom melyik könyvében volt Isten. Melyik a sátáni Ja igen, a sátáni persze. Igen, igen, igen, és aztán ha jól tudom, talán valami kiadót, azt, azt meg is öltek, de a Rásdi az viszonylag jól el van a x fotó fotomodell feleségével, de hozzáteszem, a kedvelem őt meg. Na, itt pont jövő hétre akartam egyébként olvasni, mert egyrészt rájöttem, hogy nem ismerem Rásdi-t. Másrészt meg bementem egy Akunyinért a Bookline-ba. Akunyinak külön meg fogsz fogok ah. szintén jövő héten. És bocsánat, Jó, akkor, arra akkor, én akkor én is rá Akunyinra. <laughs> igen. Uh, és ott voltam, iszonyatosan leárazva, ott voltak ilyen mindenfél kötetek. Igen, ezek és, az Ulpius. És azt néztem, hogy az Ulpiusznak lehet, hogy nem jött be ez a biznisz, mert 2007-ben adták ki, ott, akkor még ilyen 4000 forintok voltak ráírva a könyvnek a borítójára. És amikor most nagyjából kilónként 500-ért hozom el, akkor, akkor beláthatták, hogy ez nem fog elmenni a hazai piacra, és nagyon vicces, hogy mik buknak meg mondjuk itthon. Igen, egyébként ezt a sorozatot én is beszereztem, és egyetlen egy probléma van vele, hogy, hogy a, én az évfél gyermekét már így el is olvastam ebből a sorozatból, és gyakorlatilag apró, tehát molekuláira esett szét a könyv ennek során, tehát határozottan, tehát 4000 forintot tehát nem, a, a, a külcsén az nem, nem éri meg, de a belbecs az igen. Ö, és találtam, hogy másikén megvúgottat, egy vagy két adásra ezelőtt beszéltem arról a török országban játszódó krimiről, a Aha. jasim sorozatról, és uh, utána derült ki számomra, hogy annak az első, első kötét azt megpróbálták itthon. Jani Csárcan éven lehet is kapni, szintén alapos raklapos És uh, az sem működött, az is ilyen 2000-es évek, 2010-es éveknek a meleje. Ja, az most van akkor, hogy hogy hívtuk a 2000-es éveket? Van annak valami jó neve? Na mindegy akkor. 2000-es év. Az olyan, az az egész évezredet jelenti. Na mindegy, nevészet. Hagy szüljem bele egyébként ebbe is a kedvenc Neocon kommandós sorozatomat, a, a, amit éppen most olvasok a sorozatban, ez a Last Patriot című könyv. Ott Van. láttam egy ilyen TV nyilatkozatot, ami meglepő módon a Fox network illetve a hírcsatornám volt, és a Glenn Beck nevű Neocon műsorvezető mondta, hogy nem féle a Brettor, hogy hogy most akkor rá is kimondják emiatt így a fatvát, és akkor mi lesz és akkor, hogy ezen sopánkodtak, de annyira nem érdekelte az arabokat, úgyhogy itt elmaradta a valós fatva. Lehet, hogy most már túl sok az a inger. nem lehet, igen. Mind, Nem lehet mindenre lőni. Ki kell választani. hogy legotó, ugye a képregény művészetével most akkor valami más kell találni. <há> Így van. Jó, van, akkor viszont váltsunk is át, hogy mi az, amit olvastunk én most elő, előre én kérem a mert nagyon keveset olvastam a zeneitem, tehát ez, tudom, hogy mindig elmondom de most az, ez most az igazi Igazi nagyon kevés, mert hogy néhány belekezdett könyv, és egyetlen egy befejezett sincsen közte. És azért akartam magamhoz ragadni a szót, mert egy hihetetlenül kedves módon szereztem be ezt a könyvet. A családomat látogattam meg Gödöllön, és, illetve átmentem egy barátnőmhöz, és a rákcsany valóért beugrottam az egyetlen Gödöllön város központjában nyitva tartó boltba, a, a, ahol, is, ahol is volt egy ilyen könyves elvány. Ah, tudjátok, jó, mint a postán, és ott vettem 400 forintért egy, egy Preston Child könyvet, és nekem az életem első Preston és Child könyve, pedig hallottam, hogy milyen jó krimiket írnak. Ez már rá, az, hogy egy, egy nagyon késői része ennek a Pendergrass sorozatnak, nem, amit vettél? Nem tudom, mert igazából arra gondoltam csak, hogy kipróbálom milyen az, mert többen már dicsérték, de valamiért ez a, ez a világsikerek sorozat nekem, nem tudom miért, valamiért talán azért, mert találkoztam ott bent valami nagyon gagyival is, vagy nagyon számomra, nem, nem szimpatikus könyvvel, de mindig igyekeztem elkerülni, és, a... és azért Preston and Child ez kimaradt, és nem tudom, nem néztem még utána, se arra se volt időm. elkezdtem olvasni, és eddig, eddig elégedett vagyok velem, tehát szerintem egy ilyen kellemes, egyelőre elég hagyományosan. Felépített kriminek tűnik, jó, jónak tűnik a, a, a FBI-os karaktere, a sápad figura, de... de ez a negyedik, most, most nézem itt a Wikipédian, ez a negyedik epizód, és nem, nem láttad, anno volt ez a film is, elég sikeres film, a Relic című. Aha. Az az első része, ott jelenik meg ez a karakter. Aztán egyébként így nem is tudom, 9, nem is tudom, elég sok epizódnál járnak már, és itt teljesen elment ilyen, ilyen nagyon furcsa irányba a dolog, így a, a, a valós krimitől egy ilyen teljesen misztikus, misztikus horror Aha. irányába. Aha, egyébként igen, egy kicsit olyan ez a figura, tehát ahogy így megvan festve, hogy nagyon ilyen babázós. Tehát én azt tudom hogy tényleg ide ezt a fekete öltönyös kis sápad figurát, és akkor milyen vicces, ilyen háttérre, itt úgy viselkedik, ott úgy viselkedik, itt a remek, jó karakternek tűnik, aki berendel mindenféle klasszikus izé, gurméc utcokat a kis poros, izé, nem tudom milyen városkának a egyetlen kiadószobájába és akkor ott éli az életét. Aha, de na nagyon jó karakter, nagyon erős karakter szerintem, és később így a családját vonják be a történetbe, és ez megőrülni a történet maga. Igen. Aha, azt hittem maga a pendergrass -t. De Igazából én ennyit akartam elmeselni az olvas mennyire. Ez marha jó, ez iszonyatosan jól hangzik. Igen, főleg ugye a kezdete onnan, hogy bementem chipsért a kötőlői csíkos ABC-be, szorosan hozzá a könyvhez. De hát gondolom nektek is vannak ilyen történet és össze mosódik. Igen, egyébként hozzátenném, hogy ez a második podcast ma, ahol a Gödöllő előkerül, mert a, a heti Meteorban az OTP-ről beszélgettünk, ugye hol bankolunk a <gül> <cíművel. gül> És nekem a Gödöllői OTP-be kell járni, mert ahhoz a körzethez tartozunk. Jaj, tényleg, hát ez egy élmény lehet, akkor te elmész gödöllön, <gül> Ádám, gyere, akkor te. Most egyébként romba döntötted azt, a, azt az elméletemet, hogy a, a, az otp adhagyás ez így ilyen, ez, ilyen right of passage. Szóval. Az ember. Ha nekem érdemes, tehát meg lehet hallgatni a heti orban megbeszéljük, hogy miért marad az ember az otp De Hónapok kérdése már, mikor kifut ez a, ez a hitel, és akkor... Várunk a szabad világban. Így van. Uh -huh. Akkor mondom én, hogy Szatoshi Itót olvastam aki Project Itó éven Project Ito néven írt. Szerintem Jó is Bírom őket. És a Harmony című cifje került nekem a kezembe, Rory az ajánlásával. Ami az elején, amikor én ezt felvettem a dokumentumba, akkor azt írtam, hogy olyan, olyan a világa, mint a Pusztító című filmét, csak ezt itt komolyan vették egy kicsit. Ugyanatt, a lehet, hogy hogy a még pusztító vissza... is komolyan gondolta. Szerintem nem, nem létezik. Egy, nem imádom meg. azt a filmet, de, de nem. E, és egy nagyon, nagyon szögletes, nagyon letisztult az emberekbe, mindenféle dolgok vannak beleültetve, amikor túsznak a vérükbe, meg e, életmód tanácsadók e, diktálják azt, hogy hogy kell élni. Mindenki ugyanúgy néz ki, mindenki ugyanannyira sportos, mindenki ugyanannyira iszonyatosan egészséges, feje se fáj, lába se büdös nagyon, nagyon egyen, nagyon fehér, nagyon stevve az egész dolog, és, és ebben mozog egy olyan karakter, akiből ezért egy kicsit ki akar menni, úgyhogy a, a WHO egészségügyi a komandójába jelentkezik dolgozni, ahol még ugye el lehet lógni ki a, a szélekre, ott, ahol nincs még mindenki benne ez a, a jelentő csíp, nem figyelik még mindenkit az, az ilyen orvosi típusú, furcsa, felvilágosult abszolútista rendszer, és ott ő csendesen veri át a a saját megfigyelő rendszerét, cigizik, csencsel a beduinokkal piát, és úgy éli az életét. És ahogy már így megszoktuk, meg megismertük ezt a, ezt a világot, mert nagyjából tisztában kerültünk a, ezzel a főhőssel, az ő gyerekkorával, ott volt benne egy ilyen tragédia gyerekkorában ráadásul, meg úgy a csádját is kezdjük látni az apja, az egy kutatóintézetért, egy orvosi kutatóintézetért hatta ott a, az egész csádot akkor itt beüt, mint a az, hogy öngyilkossági hullám ebben a világban valamilyen nagyon nincsen rendben, ki terrorista, hogyan terrorista, miért akarják szétrombolni szét ezt a világrendet, és az utolsó 60%-a így pörög, mint a motolla. Nagyon durva, iszonyatosan elvesztem, és van egy, egy viszonylag beteg zárlat a ennek a sztorinak, és, és tényleg a, a lebontják az ezt a, ezt a ezt a nyugodtan felépített világot, és, és, és mindenkit végletet megjárjuk benne, a, a romboljuk le, és hozzuk vissza a emberibb jövőt, meg a be a, az öntudatot, és, és nézzük meg, hogy akkor a háza járható út, hogy, hogy mindenki még sokkal egészségesebb lesz, és az egész világ nagyon boldog robottá változik. Ez nagyon jó hangzik, az a hely Nem a világ, hanem a könyv. A világ is, a maga módján egyébként izgalmas. Aha. Meg szoktam szeretni azokat a történeteket, ahol a a közepe rendezett, a szélén pedig ott van a rendezetlenség, és ott, ott emberek élnek, még uh -huh. A teljes Firefly erre a húzták egyébként fel, és nagyon nagy kedvencem. Cool. Hát ezt be fogom szerezni, Ádám. Leverem majd rajtad ezt a költséget. <gül> elébe. oké okay. Volt yeah. még valami? Nem, novelláim maradtak a múlt hétről, de azt, azt igazából magabinak kellene mondani. Mondja, én... Váltva, valami, és nem nem, nem, nem, tényleg, nem olvastam bele. Tehát Hannának a novellája maradt, volt csak meg, és a másiket, őszintén szó szóval én el is felejtettem, hogy azok így félre vannak téve, és így alakult. De ezért aztán jó lenne a beszélni róla, de nem elmehetszpoilerezni, mert én is még el akarom olvasni. Nem mondom, csak körvonalakat hozzá, hogy a kedves hallgató el tudja olvasni. A LFG n volt egy mágia plusz maffia, színű pályázat, és ennek rakták ki először csak az első három helyezett novelláját, utána pedig aztán a közönség dírá, többi is felkerült. Én azokat már nem olvastam. Az hát. A helyzetet viszont szerintem érdemes levadászni, mert nagyon mások közelítették meg ezt a, ezt a mafiás mágiás történetet. Volt egy, egy, egy kis magyar faluban ilyen képzelt vagy többé kemés működő tájszólásban működő öregasszonyok üzemeltetnek válaszmafiát. Ez nagyon jó. Volt egy, egy másik, ahol, ahol ilyen kis demonológia keveredik a Mexikóban, hogyan verjük vissza a karteleket témával. És a harmadik az meg egy ilyen fantazis. Ott a mafia csak éppen, hogy csak tudjuk, hogy valószínűleg az a háttérben az ott nem, nem tolul előre, és ott meg a, a valóságnak a, a hajlítói és az érte adott áldozat a, a főszál. Elfg.hu-ról le kell ezt a háromat keresni, iszonyatosan jó mind a háromt, nagyon érdemes őket elolvasni. Oké. Okay. Akkor én jövök? Igen. Na hát akkor én egy olyan könyvet nem, nem ajánlok, aminek az a című, hogy The Night Circus, és egy Erin Morgenstern nevű hölgy írta, és ilyen eléggé nagy marketing buzz volt a könyv körül, hogy ilyen Harry Potter szavak jelentek meg, meg varázslók, meg mit tudom én, és be, beugrottam ennek a marketing trüknek, mert engem érdekel, hogy most, hogy vége a Harry Potternek, mi az a következő ilyen nagy franchise, ami majd a fiatalokat és a fiatalos olvasókat bevonza. És ez nem, nem a Night Circus lesz. Ugye a címéből eléggé jól kiderül, hogy, hogy egy cirkusz környezetben játszódik ez a story, és két ilyen fiatal varázslónak a hosszantartó csatája az a történet alapvetően, és hát sajnos megjelenik a romantikus szál is benne. Szóval egyszerre próbálták így a Harry Potter vonalat, meg kicsit így a, a Twilight vonalat is beleszőni ebbe a könyvbe. És eléggé kínlódósra sikerült a dolog. Egyébként így a 1800-as évek végén, a 1900-as évek elején játszódik a, a történet. És hát nagyon ilyen csajosra sikerült. Szóval folyamatosan Geyl édességeket esznek szalonokban és kiscicákkal játszanak benne. Így a, a varázslat elmélet az egy eléggé ködös, hogy most mi ez a varázslat, meg ki, miért tudja valaki és miért nem. Meg így a karakterek motivációja, meg az egész történet, az így eléggé gyengére sikerült. Így többször eszembe jutott, talán emlékeztek, volt a Heath Ledgernek az utolsó filmje, amiben már ilyen több színész uh, helyettesítette, illetve vitte tovább a karakterét. Ez a Imaginarium doktor Barnassus, igen, képzeletbeli világa. Így van, így van. Az nagyon sokszor jutott a történetről, nagyon sok hasonlóság van benne, meg volt egy nagyon jó könyv az a cím, hogy The Prestige, és abból ha. is készült film egyébként. És hogy ezt a kettőt így összeraktam volna, kicsit így rácsöpögtettem volna Twilight-ot, meg pici Harry Potter-t, akkor valami ilyesmi is ül neki belőle. Nekem uh, a, a, a, a dr. Parnasztusz egyébként nem volt kellemetlen élmény. Nem, az jó, én, én azt úgy, úgy értettem, hogy, hogy nagyon ja, sok előszöcsengés volt, igen. Ha. Abból merített nagyon sok mindent az író, szerintem. Meg a presztízsből is az is Aha. ilyen nagyon erős forrásnak tűnt. És uh, nem mondom azt, hogy így fájdalmas volt elolvasni, vagy valami, de én azt mondom, hogy inkább csak, aki nagyon vágyik erre a a, a twilight-szerű romantikára varázslós környezetben, és szereti a cirkuszt, és nem fél a bohócoktól. Annak tudom ajánlani. Erő, Erőszerűen fogyasztó specifikusnak tűnik. <gül> igen, igen. <gül> igen, igen, igen e -e Egy sem. nagyon jó dolog van benne, hogy úgy van lezárva a történet, hogy ne lehessen folytatni. Aha, na ez tényleg, ez derék. <gül> és aztán jött a meteor. Egyébként elgondolkodhatál ezen, hogy, hogy ilyen vacak dolgokat esznek be, ha belegondolsz, akkor a Harry Potter regényekben sincsen az, hogy valaki hogy emberesen megregelizne. Talán az elsőben van, amikor Hagrid elviszi herit arról a szigetről, ahová dárslékkal elmenekültek, de utána folyamatosan ilyen lónyának visznek meg, cukrot esznek. Ném, mert... egy csomószor minden év végén van egy nagy buli, és hát ez, ez azért. <gül> hát igazából vajsört esznek, és vizét, cukrot Hisz, esznek hozzá kanállal. Én speciál enném ezeket a cukrokat is, meg a vajsört is innen. <gül> <gül> Komolyan. Én az az vagyok, akit hogyha kihoz a csokolád egy ilyen dobozt, és rá van írva, hogy Harry Potter vajsor, akkor én megveszem, és megkóstolom. Hát figyelj, lehet, hogy neked ezt a könyvet is ki kéne próbálni, mert nagyon sok ízességet <gül> esznek. A... Igen, de más dolog a cukorka, és más a könyv, azért valahol, valahol meg kell húzni a hatány mesterséges színezékek és adalékanyagok világában. Aha. Jó, é és erről én átkanyarodok a saját témámra, amivel egy nagyon picit készültem, de nem nagyon, mert uh, igazából nyugodtan olvasz föl, persze. Oké, okay. a szó eredete. <haz> <más>. <haz> szóval csak Irodó gondoltam egy kicsit. Andor verse. <haz> A plágiumnak utána nézek, de nagyon ilyen nem akartam elményülni benne, hogy inkább a mostani uh, témák, ami eszembe jutott, hát a eszterázi pétert nem lehet megkerülni ilyenkor, és uh, hú, már nem is tudom, hogy ki volt, aki kommentben írte, de, de annak idején én is uh, ó, szemtanúja voltam már, olvasó tanúja a, a sztorinak, ott a, tehát a mostani magyar kultúra esetben volt ilyen lopás még, igyekeztem ezeket, de megnéztem, hogy mi volt az első plágiumperd, Amire én én nem emlékszem, én nem emlékeztem irodalmi tanulmányaimból, ez az pör, ami azért tetszett nekem, mert hogy és azért emlegetem itt fel, mert hogy arról volt szó, hogy a Kazinci akart telefordítatni magyarra az Iliászt, és és kölcsei fordítgatott darabokat, és, és a Kazinci ö, ennek a Váji nagy Ferenc nevű tanítónak, aki elkezdte lefolytani az Iliászt, elküldte a kölcsöndarabkáit, és, és aztán ebből egy ilyen kacsvasz lett, egy ilyen patchwork, amely, amelyet azt kiadott a saját nevén is, kölcsön nagyon kiakadt. De az meg nem értette, mert hogy Iliász Iliász, hát azt a homérosz írta, hát most mi itt ebben a lopás? Hát le van, le van fordítva. És ez annyira aranyos, hogy, hogy a, a, a fordítás akkor még nem volt ilyen szerzői jog alatt, vagy nem érezte mindenki ennek a, a hatását. És uh, igazából én három klasszikus mostani, mint az elmúlt tíz évben előfordult uh, plágiumról mesélek nektek. Az egyik az az Eszterház is, ami szintén azért vicces, mert ugye a Harmónia Seleztről uh, lefordították németre, méghozzá egy félig uh, magyar csaj, aki uh, nem emlékszem, korda valami díjat is nyert, de ennyit tudok róla, Terezomora. És, és amikor megjelent németül a könyv, akkor egy, egy német író így felfedezte benne egy, egy, egyik, egy regényének egy fejezetét. <gül> tehát nem, nem egy pét mondatot, vagy egy verszakott, egy fejezetet. És az, ami külön tehát az esztel lehet tudni, hogy ezekről nem, nem, nem titkolja. Tehát, hogy ő azt nem írja oda, hogy honnan vannak a szövegek esetleg hátul, tehát nem feltétlenül jelzi, de egyáltalán nem titkolja, hogy ő, ő fogja egy szöveget, és átemeli, és ezt úgy vendégszöveg, tehát nem lopás. De ez a, ez a Siegfried Gauch ezen kiakadt, hogy, hogy Tereza Mora még csak arra sem a fáradtságot, hogy a, amit az Eszternházi lopott németből, beraktam magyarul, hogy ezt a Tereza Mora visszafordítsa mert fogta az eredeti Siegfried Gauch szöveget, és azt rakta bele az eredeti az, az fordításban. És akkor ebbe volt is egy jó kis íze izé, balhé, és te Mora megvédte a dolgot, mert azt mondta, hogy ő szerinte, hogyha vendégszöveg szerepel valami szövegben, tehát így, így be van emelve, akkor igenis az eredeti szöveget kell belerakni, a, ha arra a nyelvre fordítják le, hiszen ez is jelzi, hogy az nem a, az író termése, hanem valahonnan máshonnan vette át, és azt az eredetit, azt minél eredetibb módon kell megtartani a szövegben. Tehát, hogy ez annyira nem lopás, hanem ez valami más. Nem tudom, mennyire mondtam el zavarosan, vagy zavarosítva, de érdekes számomra ez az okfejtés. Egy ilyen vastag, aha, persze. Aha, igen. Hát, igen, de ez, a, ez, ez az, amin hosszan tudnak polemizálni aztán irodalmi újságokban. És aztán két magyar sztorit, teljesen magyar sztorit hoztam. Az egyik, az ö, mind a kettő konkrétan blogból lopásról szól. És, és nagyjából egymás után is történtek meg, mert nem tudom melyikében. Na melyik most hát tényleg fő vagyok háborodva innentől. Aha, oké, okay. várjuk az asztalt. Már az egyik az a Temesi Ferenc nevű egyébként nem tudom, a Por milyen ilyen regényt írta meg. Az, az jó volt szerintem. Igen, De én szeretem. is szerettem. És aztán utána egy kicsit ő, ő szerintem elment abba, hogy mindig a struktúrát írt, nem pedig könyvet. Tehát, hogy aztán csinált a híd, valamilyen című könyve volt, és akkor mindegyiknek megvolt a struktúrája. A japán jóskártya alapján épült fel a könyv, meg ez alapján, az alapján, és szerintem ez már annyira nem volt erős. És aztán ő magyar nemzetben volt cikkíró, és, és az volt a rovata neve, Szóbánya. Aztán az történt, hogy, hogy, a, hogy a, a, a nyelvész József, a József, vagy nyelvész József, jól emlékszem a neve, József, az a szlengbog bizonyos bejegyzéseit felismerni véletlenül a szóvány a és hát ezt szóvá is tette, és hát elég egyértelmű volt a lopás, és az történt, hogy nagyon-nagyon nagyon szép címmel, de kirúgták Temesi Ferencet a magyar nemzetből. A, a, a, igen, tehát ez itt, itt megérdemelte, vagy megkapta a büntetését, kérdés az, hogy volt-e ekkora, vagy megérdemelte, akkor hát nem tudom. De ez egy érdekes eset volt, hogy egy ilyen klasszikus blogban nyúltak, és a másik szintén ilyen volt ott, ott a... Csúcsú Csunderlig Péter, aki az irodalmi életben egy ilyen kis fene gyerekszerű srác, és most állandóan szokott filmkritikákat is írni a maga a sajátos madorában, tele nyomva információkkal, meg szubjektív, illetve saját életében merített dolgokkal, amit szórakoztató olvasni, és annan egy költő nyújt egy olyan több bekezdés, amit aztán a playboyban hoztak le, és aztán csúcsú ezt felismerte, és aztán csinált egy balhét, de, de, de a Babicki tovorkoszrós költő, ez nem igazán akart elnézést kérni, és voltak éppen ott inkább egy ilyen sértődéses állapottá fajult a dolog, és azt hiszem, hogy nem lett klasszikus megoldása, vagy nem követtem. És az a kérdésem, ennyit akartam csak elmesélni, hogy ti mit gondoltok erről a blogból lopásról, ha valaki kiteszi a szövegét. vagyok háborodva de mi az, ami védett? Minden, minden védett. De egyébként érdekes dolog, mert most olyat is láttam, hogy, hogy akkor csinálnak egy ilyen gyűjtő oldalat, ahonnan direkt egy az egybe átmásolják a különböző tematikus blogokból a tartalmakat, és akkor... Ha valaki ezért beszól, hogy, hogy ezt mégse kéne, akkor az a duma, hogy hát ők csak így aggregálják, és örüljön az ember, hogy, hogy új közönség előtt megjelenik az általa írt tartalom. Szóval nehéz, nehéz ügy ez. Tehát például feltüntetik, hogy honnan származik a szöveg, akkor az bárhol berakható, berakható, szép-szép ródalmi szövegbe, amely tán, ezt explicit meg kell mondani az embernek, hogy, hogy milyen várakozása van neki, mint alkotónak mondjuk. Ezt én sem csinálom a saját blogomon, de régen kiraktam, hogy most a, mit tudom én, a Creative Commons milyen kategóriájába esik, hogy, hogy mit lehet csinálni az adott bejegyzésekkel ha nincsen nincsenkint megengedőbb licensz, vagy megengedőbb feltétel, <coughs> akkor szerző jogvidelem alá esik. Uh -huh. In innentől kezdve, hogyha szeretné a szerző, akkor például PR-re az nagyon vicces helyzet lenne egészen biztosan. Ö én egyébként azt csináltam, hogy kiraktam azt, hogy cc BY licenc alatt a blogom. Ez azt jelenti, hogy bárki bármit elvihet, egészségére váljék. Ugyanakkor szerző feltültetésével. Uh -huh. Most nyilván, aki nem akarja, az ezt sem tartja be. Egyébként bizonyos szinten nagyon hasznos dolog, mert ha csak magunkra gondolunk, mi is egy ilyen Creative Commons licensz alapján találtuk ezt a fotót, ami a, a, a podcastnak a csomagján található, de valahogy így furcsa belegondolnám, hogy más meg, hogy a használja fel a mi ártalunk készített tartalmat. Igen, mondjuk főleg akkor lenne érdekes, hogyha, hogyha esetleg olyan, olyan kontextusba kerül, amelyel nem értesz egyet. Tehát specium, ez a legszomorúbb. Tehát az, hogy világhírű lesz valaki azért, mert hogy tőlem idézett, valahogy lenyelem, de, de hogy mondjuk nem is tudom milyen számomra taszító szemléletet szemületmódú ember, vagy bármilyen politikai állásfoglalás, vagy morális dologban használja fel, az, az sokkal szomorúbb. És ez nem biztos, hogy ez, erről meg tudod, már mit is meg tudsz védeni, vagy le tudod védeni magadat. Még rosszabb, volt van a neved. Nem, valószínűleg nem tudod megvédeni magadat, meg, meg akkor sem egyébként, hogyha te, te teljesen tiszta az ügy. A, az American Apparel nevezetű ilyen nagy ruha gyári konszernek vannak olyan ügyei, hogy találtak a, a Flickrön egy képet, nagyon egyértelmű, hogy az a fotó van lenyúlva, mert mondjuk itt látszik a, az autón a tükröződés, ami ott a környéken volt. És akkor azzal nyomtak 10 millió darab pólót. És hogyha nagyon ugrál a tulajdonos, akkor hajlandóak a weblapra kiírni, hogy ez Józsi fotója. Józsi, most világ ettél, -e És erre nyilván csak nagyon csúnya anyázásokat lehet lépni, és sok minden más nem. Jó van. Azt hiszem, ki ezt a témát. Hát még az irodalmi oldalt egyébként megnézhetnénk, de nem akarom itt ezt ekézni. Nem, nem, nem. nem tartom elegánsnak egyébként. Mármint a vendégszöveges alkalmazását? Vagy pedig ekézni Eszterházit? Sem Eszterházi ekézése nem volna elegáns, sem pedig a forrás megjelölés nélküli szövegkölcsönvétel nem elegáns. Igen, bátor. Bátor bát posztmodern sajátosság, mint ahogy az értetlen dolgok írása is például a Prébe. Jó, uh -huh. tehát tényleg jelent meg a Prének külön száma a Fantazival. Olyan ajánló ö, van, a, vagy a, olyan beszámoló van a, a szám bemutatójáról, amiben és az az, az egyetlen érthető szónadjából. Rá akartam és a hírek között beszélni, mindjárt megkeresem, mert, mert, mert csodálatos dolgok voltak itt, ha annyit még kibír a podcast. Ki, addig, addig Na, elmondok egy én Addig énekelsz, Gabi, vagy valami? Nem, nem, azt nem akarjátok, inkább beszélek, hanem a, a plágium, vagy az ilyen vendégszöveg, az viszont szerintem remekül elterjedt a filmek és kultúrában. Tehát amikor, amikor. Tehát ez egyfajta irodalmi játék, hogy ismert fel, csak nehezebb felismerni, mint mondjuk a filmes utalásokat egy, egy, egy, egy ilyen kacsvasztikus filmben. Szerintem ez. Nem vagyok, kevesebb nézek filmek, mint amennyit olvasok, de úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen tendencia, hogy direkt rámentek arra, hogy ez az aha, meg én rájött típusú élménnyel még így kényeztessék a nézők lelkét. Tehát, hogy az a... játék, ami be lehet vonni a befogadót. Ez játék, de az is játék lenne, ha otthon az utolsó oldalra kinyomva a fejjel lefelé tükörszöveggel. És egyébként például a filmeknél az, hogy mit parodizáltak, vagy mi az, amiből merítettek úgy, hogy rá is lehet jönni, az, az szokott szerepelni a végén, mert kevés emberüli végig a betűket, Hóziban? A paródia az egészen más. Igen? Hát persze, a paródiára felhasználni a művet, az aztán teljesen más felhasználás, mint, mint simán fogni kopipasztra berakni egy oldalt belőle, és azt mondani le, hogy ez játék. Kétségkívül játék persze, hogyha pont ugyanabban a szövegben jártas olvasók az csinálja, de, de elég -e ez védeni. Tehát a, Okay. nagyon, nagyon csúsztásokat jutnak csak hirtelen eszembe, hogy mit tudom, ilyen embereket az utcán trosszlizni, okay. az is játék. <laughs> jó, ki, okay. Igen, igen. Játék az jó. Jó, jó definíció bármire, ami, amit meg amit mag akarsz magyarázni. Na, no, és akkor van egy mondatom az önelkülönböződés által a látás per láthatóság viszonyrendszerének törésekket aggott struktúráva átíródása miatt lehetetlen pikman poétikáját imitálni Nemerszé szerint. Ugyanakkor, ha esztétikai paradoxként megértjük, akkor közelebb kerülhetünk lafret művészetének vizualitást megőriző meghadó karakteréhez. Aha. És hogyan volt az első szó? Az nagyon tetszett. Önkülön... Az... Ja, <laughs> Önel... Akkor a második. Önelkülönböződés. Önelkülönböződés? Igen, Nag nagyon hosszasan megy egyébként ebben a még az ilyen bölcsészizmus. Valahol és ki... mi ilyen szórakoztató. És ki az a nem ez Zé? Nem ez Zé Mária, aki egyik. Nem ez voltam már jó, oké. Okay, oké. Okay. Bocsánat csak, mert ő, ő, őtől olvastam verseket, és igazából szerintem jó, jó kis versek azok. De mind csak mindig nem Valaki a kérdésben mikrofont adott a kezébe. Aha. De én mindig úgy éreztem, hogy abban, annak mindig van egy ilyen csillogó vicc rétege, vagy egy csillogó arany, tehát vicc réteg nem a felszínen, hanem akkor a legmélyen. de... De most nem van olyan egyébként, ami nem ilyen csillogó vicc, hanem val valami komolyból történik. Igen, igen van. Itt van például az a podcast. Yes, ezen be. <gül> Jó, okay. Nyom oké. gyorsan ki, mert tudom, hogy elkezdve tagadni. Gyereket. Sziasztok. Sziasztok.